Визнається тільки отаманська влада. Верховний ватах у них чорний. Є ще й менші отамани, а тієї чужої влади, що десь там у Києві чи в Баришполі, вони не знають і знати не хочуть. Чули, що в Україну прийшов якийсь московський генерал Никін і начебто хоче повернути царя. Чи то правда – Спитала бабуся, дивлячись на них цікавими, як у пташки очима. «Правда», – сказала Маруся, – «кожна хоче тут свої порядки заводити. Були червоні, тепер прийшли ще й білі москалі». «Бач, а ти питаєш, проти кого мені воювати?» Білий дідок наче аж зрадів, що прийшли москалі. «Мені б оце скинути годочків із десять?» Та бабуся махнула на нього рукою. А то правда, допитувалася вона, що в тих неконів погони з чистого золота. Брехня, сказала Маруся. У їхніх рядових погони пошиті з червоних жіночих спідниць. А в офіцерів такі самі, тільки зверху покриті сухозліткою. Жіночих спідниць перепитала бабуся, і раптом так засміялася, що ледь не погаска ганець. Дідусь, заразившись сміхом старої, і собі затрусився, наче від лоскоту. А з ними засміялися і Маруся з Мироном. То кого ж вони зібралися звоювати, як у них погони із жіночих спідниць? Витираючи пучками сльози, дивувалася бабуня. З жінками вони й воюють, сказала Маруся, по скринях та по чужих мисниках лазять, грошей шукають. От гаспи, а гроші теперечки які в ціні. Гривні, бабуню, сказала Маруся, я таких ще й не бачила. Маруся дістала десь з підсподу киреї дві блідосині кредитки по сто гривень і простягла бабусі та помацала їх, уважно роздивилася на світло, обережно піднесла до каганця, щоб не зайнялися. На грошах з одного боку була намальована жінка у віночку і зі снопом у руках, а з другого – чоловік чи то з лопатою, чи з мотикою, чи з ціпом. Мабуть, такий молотник із ціпом, подумала бабуся, якщо жінка зі снопом. Хай будуть вам, сказала Маруся. Можеш, дідусь, перевезе нас на той бік? Перевезе, де він дінеться, махнула бабуся рукою. Дід Чепурний і собі хотів глянути на гроші, але їх уже корова язиком злизала. Бабуся, сховавши руки під фартушок, швиденько пішла до припічка та принесла ще гладушчик кислого молока і тоненького Коржа плескача. Наш млин стоїть, вітру нема, то оце наш кребла на підпалок. Не хвилюйтесь», – сказала Маруся. У нас там у турбі є свій запас. То, може, хоч переночуєте, старенька ще більше роздобрилася після того, як розжилася на гривні. Хати не перележите. «Ні, бабуню, ми поспішаємо на той берег». «Поспішаєте? То чого ж ти, старий, розсівся? Хлопці спішать, а ти чухаєшся». «Добре», – сказав дідок, – «перекину вас на плюти». Він швиденько вбрався і став не білий, а сірий. Був у сірячині, гумових чоботях, сірих штанах, а на голову накинув сіру шапку-бирку. Дідок виніс із до довжелезні весла. Ще не дуже хотів їх давати Миронові нести. Але Мирон наполіг, і вони почимчикували в пітьмі з хутора Вищенького низину. Старий дибав попереду, кривуляв, обминаючи мочарі. За ним слід у слід ступала Маруся. А позаду повагом, як болотяний журавель переставляв ногами Мирон із веслами на плечі. У вологому повітрі дедалі доща відчувався подих Дніпра. Пахло річковою водою і свіжою рибою. Звідкись війнуло навіть дикою м'ятою. Видно, хтось її зачепив у прибережній траві. Не дивно, що весла у діда Чепурного були такі довгі, Бойчовен у нього швидше скидався на баркас, якщо не на ноїв ковчег, То був рибальський байдак, а не якась плоскодонка. Дід посадив їх обох на корму, сам сів на весла. Тут уже, хлопче, звиняй, тут треба мати особливу кебету. І справді так опускав у воду опачене, що не чути було найменшого плюскоту. І годила їм ця ніченька, чи не годила, але раптом крізь хмари продерся окраєць місяця, і вони побачили темну ріку, побачили глянцеву гладь нічного Дніпра, під якою, здавалося, не було дна, як не було й берегів цьому темному плесу, що враз відбило в собі усе перекинуте небо з його хмарами і місяцем». Вони не перший раз бачили Славуту, але вперше діткнулися так зблизька його живої сили та глибини. І від того, що Мирон з Марусею, притулившись на кормі одне до одного, знов були як одна істота, це відчуття пронизало їх глибоко та гостро і не вляглося навіть тоді, коли Місяць заховався за хмари, і стало так темно, що вони ледве бачили сірого дідка, який, зливаючись із пітьмою, махав і махав опачинами, не здіймаючи найменшого сплеску. Марусина рука нервово стиснула Миронову руку. Праворуч у темряві, може, сажнів за сорок, спалахнуло два вогні. Та дід Чапурний їх заспокоїв то на острові палять багаття рибалки. Так іноді тут проїжджають катери чи баржі, яких треба остерігатися. Рибалки люди свої, з тих таки плютів, козина чи таценків. «Сидять вони і попід кручами», – сказав дід, озираючись, бо за веслами сидів спиною до правого берега. Ніч така випала, що гріх не посидіти – Бачите? На тому березі теж горіло два вогники, але на відстані вони були невеличкі, наче вовки світили очима. Ви нас висадіть там, де нікого немає, сказала Маруся. Можна і так, погодився дід Чепурний, тільки потім, щоб не нарікали на мене.